Néhány a néhány nap számára számára fegyvereinek tökéletesítésével és a dzsungel felderítésével telt el. Az őszbakinaival felajzotta a íját, és az őszbak volt a vacsorája az ismeretlen szárazföldön töltött első estén. És bár erre a célra jobban szerette volna sitabellét használni, egyelőre belenyugodott abba, hogy várnia kell, míg alkalom kínálkozik egy ilyen nagymacska megölésére. Font egy hosszú fűkötelet is, olyat, ami ennél sok-sok évvel korábban annyit bosszantott a gonosz természetű tublakot, s amely később oly bámulatosan hatékony fegyverré vált a kismajon fiút gyakorlott kezében. Tokot és nyeletfabrikált vadászkéséhez, tegezt a nyilvesszőknek, bőréből pedig ágyék kötött és derékszíjat készített. Aztán útrakelt, hogy valamennyire megismerje ezt az idegenföldet, ahol ezentúl élnie kell. Hogy nem az afrikai kontinens régről fogva jól ismert nyugati partján tették ki, azt onnét tudta, hogy a tengerpart keletre nézett. A felkelő nap szinte a dzsungel szélén emelkedett ki a tengervizéből. De ugyanilyen bizonyos volt abban is, hogy nem Afrika keleti partján tartózkodik, mert biztosra vette, hogy a kinkén nem hajózott végig a földközi tengeren, a szóezi csatornán és a vörös tengeren, mint ahogyan arra sem volt ideje, hogy megkerülje a jó reménység fokát. Így aztán Tarzan meglehetősen tanácstalan volt a tekintetben, hogy hol is lehet tulajdonképpen. Az is eszébe jutott, hogy hát ha a hajó keresztül szelte a széles Atlanti óceánt, és Dél-Amerika valamelyik elhagyatott szigetén tették partra. Ám annak alapján, hogy Numa az oroszlán is itt élt, el kellett vetnie ezt a lehetőséget. Miközben Tarzan a partvonalát követve magányosan kóborolt a dzsungelben, hirtelen erős vágy a szívében valamilyen élőlény társasága után, és lassanként már bánni kezdte, hogy életét nem kötötte össze a majmokéval. Színüket sem látta azóta a legelső nap óta, amikor a civilizáció hatása még túlságosan is meghatározta gondolkodását. Mostanra már sokkal inkább visszaved lett a régi Tarzanna, és bár tudatában volt annak, hogy igen kevés dolog van, ami benne és a nagy emberszabású majmokban közös, azért az ő társaságok is jobbnak látszott, mint a teljes magány. Tarzan ráérősen haladt előre, hol a földön, hol meg a fák alacsony ágain. Itt pár szem gyümölcsöt szedett, amott meg egy kidőd fa törzset forgatott fel, nagyobb rovarok után kutatva, amelyeket épp izletesnek ízletesnek talált, mint régen. Jó egy mérföldet tehetett meg így, amikor egyszer csak felfigyelt. A szemből fújó szél sita szagát sodorta felé. Annak, hogy sita a párduc az útjába, ta különösen megörült, mert nem csak az járt a fejében, hogy a nagymacska beleinek jó hasznát veheti íj húrjaként, hanem az is, hogy bőréből új tegest és ágyék kötőt készíthet magának. Ezért aztán bár ezidáig meglehetősen figyelmetlenül csörtetett a dzsungelban, mostantól kezdve szinte neztelenül haladt tovább. Sebesen és csendesen suhant az erdőn keresztül a kegyetlen nagy macska felé, és az üldöző ezúttal előkelő származása ellenére semmivel sem maradt el kegyetlenségben, a mögött az ádáz és vérengző fenevad mögött. A nyomába szegődött. Amikor közelebb ér sitához észrevette, hogy a párduc maga is vadra les, és épp akkor, amikor a dolog világosá vált előtte, a kóborszellő egy csapat nagy majom erős szagát sodorta órjukai felé. Amikor Tarzan látótávolságon belül ért, a párduc egy terebélyes fánkuporgott, előtte pedig az alant elterülő természetes kis tisztáson Tarzan akut, békésen heverészű törzsét pillantotta meg. Néhányan a fák törzsének támaszkodva szunyókáltak, mások a közelben kószáltak, és egy-egy darab fakérget leszakítva, szájukba tömködték az előbukkanó ízletes lárvákat és bogarakat. Akut volt a legközelebb sítához. A veszedelmes nagymacska egy vastag ágon lapult meg, ahol a sűrű lomb eltakarja a majom szeme előtt, és türelmesen várta, hogy áldozata ugrásnyi közelségbe kerüljön. Tarzan ugyanazon a fán helyezkedett el, amelyiken a párduc, csak kicsivel magasabban. Bal kezével megragadta vékony pengéjű kőkését. Jobban szerette volna kötelét használni, de a sűrű lomb, amely az óriás testű macskát körülvette, kizárta a pontos hurokvetés lehetőségét. Akut most egészen közel sétált ahhoz a fához, amelyen a halál leselkedett rá. Az ág szélén a mancsát, sita lassan még jobban maga alá húzta hátsó lábait, majd vérfagyasztó üvöltéssel előre rendült a majom irányába. A levegőben úszó párducot a másodperc töredékével megelőzve ugrott le a magasból a földre lapuló másik ragadozó is, és hátborzongató vadordítása egybeolvad sita üvöltésével. Amikor a rémült akut felkapta a fejét, azt látta, hogy fentről egy párduc ugrik feléje, és a párduc hátába kapaszkodva azt a fehér majmot pillantotta meg, aki annak idején legyőzte őt a nagy vízpartján. A majomember belemélyeztette fogait sita tarkójába. Jobb kezével átfogta a fenevad nyakát, a bal kezében szorongatott vékony kődarabbal pedig újra meg újra lesújtott a párduc testére a ballapockája mögött. Akutnak alig volt ideje félreugrani, nehogy a dzsungel eme vérszomja szörnyei maguk alá temessék. A két vadállat hatalmas robajjal érkezett le a földre a majom lábainál. Sita hátborzongatóan sivított, morgott és bömbölt, a fehér majom pedig némán, de annál álhatatosabban kapaszkodott bele zsákmánya vergődő testébe. A kőkés makacsul és könyörtelenül újra meg újra lesújtott, mindannyiszor markolatig merült az állat fényes szőrrel borított testébe, és mély sebet ejtett rajta, majd egy fájdalmas ordítással kísért végső döféstől a nagy ragadozó macska oldalára hemperedett, és nem számítva izmainak görcsös vonaglását, mozdulatlanná merevedett, s végképp elnémulva kiszenvedett. Akkor a majom ember felegyen zsákmánya fölött, Felvetette a fejét, és a dzsungelen újra végigzengett a vad és hátborzongató diadalordítása. Akut és törzsének majmai csak álltak a helyükön, és rémül csodálattal bámolták sita mozdulatlan tetemét és a karcsú szálfa termető embert, aki végzett vele. Tarzan szólalt meg először. Határozott célja volt azzal, hogy megmentette akut életét, és ismervén a majmok észbeli képességeinek határait, azt is tudta, hogy egyértelművé kell tennie szándékát az emberszabású majmok számára, ha azt akarja, hogy minden úgy legyen, ahogy szeretné. Tarzan vadölő a dzsungel fia, mondta. Rettenthetetlen vadász, rettenthetetlen harcos. A nagy víznél megkegyelmeztem akutnak amikor a kezemben volt az élete, és akut törzsének királya lehettem volna. Most megmentettem akutat sita, halált hozó rettenetes karmaitól. Ha akut vagy akut törzse veszélybe kerül, hívjátok tarzant, t így ni! Azzal a majomember kercsak törzsének rémisztő ordítását hallatta, amely a távol levőket szokta riasztani baj esetén. Ha pedig, folytatta, azt halljátok, hogy Tarzan hívtiteket. Jusson eszetekbe, mit tett Tarzan akutér és sietve gyertek hozzá. Úgy lesz minden, ahogy Tarzan mondja? Hú, hangzott Akut egyetértő válasza, és a törzs tagjai egyöntetően visszhangozták. Hú. Ezután, mintha mi sem történt volna, hamarosan minnyáján folytatták a táplálkozást, és velük együtt eszegetett John Clayton is, Greystock lordja. Feltűnt neki azonban, hogy Akut állandóan ott sündörög a közelében, rátekint, s ilyenkor különös bámulat látszik apró, véreres szemében, majd olyat tett, aminek Tarzan a majmok között eltöltött hosszú évek során még sohasem volt szemtanúja. Egyszer valami ritka csemegére bukkant, és oda nyújtott Tarzannak. Amikor a törzs vadászni indult, a majm ember is velük tartott, és csillogó teste hol itt, hol ott tűnt fel gubancos szőrű társai között. Gyakran megesett, hogy tovább haladtában hozzáért egyikük másikuk testéhez, de a majmok már természetes dolognak tekintették jelenlétét, és ugyanúgy közéjük tartozónak számított, mint maga akut. Ha túlságosan közel merészkedett valamelyik szoptatós nőstényhez, a gyermekét féltő anya rávicsorította erős tépőfogait, és fenyegetően morgott, és az is előfordult, hogy egy-egy erőszakos fiatal hím, ha a tarzan evés közben zavarta meg, figyelmeztetően rámordult de ebben nem volt semmi különös. Hasonló helyzetben ugyanilyen fogadtatásban részesült a törzs bármely más tagja is. Tarzan teljesen otthonosan érezte magát az ember, eme vad, szőrös testű elődei között. Fürgén félreúrott a fenyegetően vicsorgó nőstények előtt. Így tesznek általában a majmok, eltekintve azoktól az esetektől, amikor valamelyiküket őrjöngő duroham keríti hatalmába és visszamorgott az erőszakos fiatal hímekre, ugyanúgy kivillantva szemfogait, mint amazok. mazok. Így módon könnyedén visszazökkent a régi kerékvágásba, és úgy tűnt, mintha sohasem kóstolt volna bele abba a másik életbe, a maga fajtájához tartozók közül. Jó pár napig kóborolt a dzsungelben új barátaival együtt, Részben a társaság kedvéért, részben azzal a jól megfontolt szándékkal, hogy személyek kitörölhetetlenül belevésődjék társai meglehetősen szűk emlékezetébe. Korábbi tapasztalatai alapján ugyanis Tarzan úgy vélte, jól jöhet még az, ha alkalomattán hívására ott terem egy hatalmas és ijesztő fenevadak csapata. Amikor meggyőződött arról, hogy sikerült valamennyire maradandó nyomokat hagynia a majmokban, úgy döntött, hogy ismét folytatja felfedező útját. Egy napkora reggel útnak indult hát éjszak felé, és a parttal párhuzamosan, sebesen haladt előre, majdnem alkonyatik. Másnap reggel a tengerparton állva azt látta, hogy a nap hogy nem egyenest a jobb keze felől kel fel, nem úgy, mint eddig, pont szemközt a vízzel, és ebből arra következtetett, hogy a partvonal nyugati irányba hajlik. A második napon végig nagy Nagyiramba folytatta útját. Ha tarzon a dzsungelfia gyorsan akart haladni, akkor a fák közép magas ágainak ösvényén oly sebesen lendült előre, mint a mókus. Aznap este a nap a nyílt víztükör irányában, de a szárazföld föl túlsó oldalán nyugodott le, és ekkor a majom ember végre rájött arra, hogy amit eddig is gyanított az valóság. Rokov egy szigeten tette partra. Tudhatta volna, hiszen ha valami hát Rokov terve bizonyosan a poklok kínját szánta neki osztályrészül. részül. Ezt tudnia kellett, és mi lehet rettenetesebb, mint életfogytiglani bizonytalanságra ítélve élni egy lakatlan szigeten. Rokov innen bizonyára egyenesen a szárazföld partjaira hajózott, ahol viszonylag könnyedén szerétejthette, hogy átadja a karönülő kis gyekket kegyetlen és vad nevelő szülei kezébe, akiknek dolga majd, így szólt a levél, a gyerek felnevelése lesz. Tarzan hátán a hideg futott végig, amikor belegondolt, milyen kegyetlen szenvedéseket kell majd kiállni a kicsi gyermekének jövendő élete folyamán, még ha olyanok kezébe kerül is, akik a legjobb indulattal vannak iránta. A majom ember tudta, hogy Afrika legelmaradottabb benszülöttjeinek szívében is él a könyörületesség és az emberség érzése, de az életük folytonos nélkülözés, kiszolgáltatottság és szenvedés. És most ez vár az ő kis fiára is. Aztán meg az az iszonyú megpróbáltatás, amely a gyerekre vár, amikor a férfi kor küszöbére ér. A rettenetes próbatételek, amelyek az életre való felkészítés részét képezik, önmagukban elégségesek ahhoz, hogy mindörökre elzárják előle a saját fajtájához és társadalmi osztályához tartozókkal való érintkezés lehetőségét. Kannibál. Az ő kisfia, mint emberevő. Borzasztó volt még elgondolni is. Hegyesen reszelik a fogait, bemetszik az orrát, rettenetes színekkel kenik be az arcát. Tarzan felnyögött, hiszen ha acélos ujjai közé kaparinthatná annak a sátáni lelkük az embernek a torkát. És Jane, micsoda kínokat állhat ki a kétsége, aggodalom és bizonytalanság miatt. Tarzan úgy gondolta, hogy felesége helyzete összehasonlíthatatlanul kétségbe egy több, mint az övé, mert ő legalább tudja, hogy szerettei közül az egyik biztonságban van otthonában, míg Jane-nek fogalma sincs sem férje, sem kisfia hol létéről. Szerencséje volt, hogy nem sejtette a valót, mert ha tudja, az csak megszázszorozta volna szenvedését. Amint így lassan bandukolt a dzsungelban, és elméjét teljesen lekötötték a gyászos gondolatok, egyszer csak furcsa, kaparászó zajütötte meg a fülét, amelyet nem tudott mire vélni. Óvatosan felé indult, ahonnan a hang hallatszott, és hamarosan egy hatalmas párducot pillantott meg, akit egy ledölt fa valósággal a földhöz szögezett. Amikor Tarzan közelebb ért, a fenevad feléje fordult, rávicsorított, és mindent megpróbált, hogy kiszabadulhassam. De a hátán fekvő nagy ágba és a szerte ágazó gályakba teljesen belegabajodott. Képtelen volt bármerre mozdulni, akár csak egy arasznyit is. A majomember odaállt a tehetetlen nagy macska elé, és egy nyílvesszőt helyezett az íjára, hogy végezzen a fenevaddal, amelyre máskülönben az éjhalál várt volna. De amikor megfeszítette volna íját, hirtelen ötlettől vezérelve leeresztette a fegyvert. Miért fosztaná meg ezt a szerencsétlen állatot életétől és szabadságától, amikor oly könnyűszerrel visszathatja neki ezt is, azt is? Abból, hogy a páduc mind a négy lábával kapálódva küzdött a szabadságáért, Tarzan tudta, hogy hátgerince nem sérült meg, és ugyanezen okból biztosra vehette, hogy egyik lába sem tört el. Elengedte tehát íjának idegét, Visszatette a nyílveszőt a tegezbe, és az íjat vállára vetve közelebb lépett a maga tehetetlen fenevadhoz. Azt a doromboló békés hangot hallatta, amellyel ezek a nagymacskák maguk jelzik engedelmességüket, örömüket. Ez volt a legjárhatóbb útja annak, hogy saját nyelvén adja a békés szándékát. A párduc abba hagyta a morgást, és figyelmesen nézett a majom emberre. Ahhoz, hogy Tarzan felemelhesse az állatra rádőlt súlyos fát, olyan közel kellett mennie hozzá, hogy az a hosszú, erős karmaival elérhette, és tudta azt is, hogy mihegy kiszabadítja a vérengző fenevadat a fa alól, teljesen kileszolgáltatva az állat kényekedvének. De Tarzan a dzsungel fia számára a félelem ismeretlen fogalom volt. Elhatározását azonnal tetkövette. követte. A bozás nélkül az összegabajodott ágak közé lépett, egészen közel a párduc oldalához, és újra az előbbi barátságos, nyugtatgató hangot hallatta. A nagymacska az ember felé fordította a fejét, és kitartóan, kérdő tekintettel nézett rá. Hosszú karmait kimeresztette, de inkább csak minden lehetőségre készen, semmint fenyegetőleg. Tarzan bebújt a fa alá, és széles vállával nekidőlt. Ekközben csupaszlába neki nyomódott az állat sejmes szőrének. annyira közel kellett mennie a félelmetes fenevadhoz. Aztán Tarzan megfeszítette hatalmas izmait. Az óriás fatörs kusza ágaival egyetemben lassanként felemelkedett a párzusz testéről, aki megérezvén, hogy fokozatosan kiszabadul a ránehezedő súlyalól, gyorsan odébb mászott. Talán visszaejtette a földre a kidőlt fát, és a két fenevad szembefordult egymással, farkas szemet nézett. Vadmosó játszadozott a majomember ajkain, mert tudta, hogy veszedelmes dolgot művelt, amikor kiszabadította társát a dzsungel emeletteget fenevadját. Nem lepte volna meg, ha az állat, melyet kiszabadított, ezen nyomban neki volna. De nem ez történt. Ellenkezőleg a párduc pár lépésre a fától megállt, és figyelte, hogyan evickél ki a majomember a letört ágak közül. Amikor végre maga is kiszabadult, Tarzan nem volt három lépésre sem a párductól. Felszöghetett volna az ellenkező irányban valamelyik fa legfelső ágai közé, hiszen síta nem merészkedik olyan magasra, mint a majom, de valami talán a virtuskodás ördöge arra ösztökélte, hogy induljon el a párduc felé, mint egy kipróbálandó, hátha a hála baráti érzelművé hangolta a fenevadat irányában. Amikor közelebb ért az óriás macskához, az óvatosan oldalt lépett. A majomember az állattestét súrolva talán, ha arasznyira haladt el nyáltó csöpögő szája mellett, és ahogy folytatta útját az erdő belsője felé, a párduc egyre ott maradt a sarkában, mint gazdáját követő kutya. Tarzan hosszú ideig nem tudta volna megmondani, hogy a fenevad baráti érzelmeitől vezettetve követie, vagy egyszerűen azért lopakodik utána, hogyha megéhezik a közelében legyen. Végül azonban kénytelen volt elhinni, hogy az állat az előbbi ösztöneinek engedelmeskedve cselekszik. Nem sokkal később Tarzan egyszer csak őszagot érzett. Nyomban felugrott az egyik fára, és amikor kötele megfeszült az állat nyakán, olyasféle doromboló hangot hallatott, mint ami ennel korábban igyekezett elaltatni sita gyanakvását, igaz egy árnyalattal hangosabbat, hogy magához hívja a párducot. Arra a hangra hasonlított ez, amelyet, ismeretei szerint, akkor használ a párduc, ha párjával vadászik és zsákmánytej. Szinte azonnal megzőrend közvetlen közelében az ajnövényzet, és már is felbukkant különös társának hosszan elnyúlt karcsú teste. Bar a tetemének láttán a vérszaktól megrészegülve a párduc átható hangon felüvöltött, és a következő pillanatban a két vadállat már is egymás mellett lakomázott az őz ízletes husából. A furcsa páros jó pár napig kóborolt így együtt a dzsungelben. Ha egyikük zsákmányt ejtett, mindig hívta a másikat. Így aztán gyakori és bőséges táplálékhoz jutottak. Egy alkalommal, amikor éppen sita prédáját, egy elejtett vaddisznóhúsát fogyasztották el vacsorára, közvetlenül mellettük egyszer csak Numa, a kegyetlen és rettenetes oroszlán fúrta át magát a szövevényes, magasra nőtt füvön. Dühött bömbölés közepette ugrott előre, mint egy figyelmeztetve a lakmározókat, hogy tűnjenek el a zsákmányuk közeléből. Sita egyetlen ugrással belevetette magát a közeli bozótba, Tarzan pedig felmászott az egyik fa kinyúló, alacsony ágaira. A majomemberit kézbe vette a nyakában lógó fűkötelet, és miközben Numa felvetett fejjel kihívóan állt a vaddisznó teteme fölött, egyszer csak kurok tekeredett dúsörénnyel borított nyakára, majd az erős kötél egy hirtelen rántással megfeszült. Tarzan éles hangon oda kiáltott sítának, s közben már húzta is felfelé a kötélen vergődő oroszlánt, míg végül már csak hátsó lábaival érte el a földet. Gyorsan egy vastag ághoz erősítette a kötél végét, és amikor hívó szavát követve a párduc előbukkant, Tarzan a vergődő és őrjöngő numa mellett leugrott a földre, majd hosszú éles késével rávetette magát az oroszlára. Sita pedig a túlsó oldalról támadott. A párduc jobbról tépte szaggatta numatestét, a majumember pedig balról merítette kését markolatig ellenségébe. Így azután az állatok királyának már nem sikerült hatalmas karmaival elszakítania a kötelet. Hangosan kiszenvedett, és teste maga tehetetlenül lógott a hurokban és akkor a dzsungelben egyszerre két vadállattorkából előtörő diadalordítás reszkettette meg a levegőt, és a hím majom, meg a párduc hangja egyetlen rettenetes és hátborzongató üvöltésé olvadt össze. Ugyanabban a pillanatban, amikor a hosszan kitartott, félelmetes vonításban végződő hangok utolsó hullámai is elültek a távolban, Tucatnyi festett testű harcos húzta a partra harci kenuját, majd megállt, és a dzsungel felé fordulva dermetten hallgatódzott.